Розчаровані школярі покидали кінозал Городещенського будинку культури на Сармацькому горбі. Монархи безсоромно ушукали їх. На афіші червоними літерами значилось до шістнадцяти років вхід заборонено. Вони хутенько поробили уроки завтра, напевно, занять не буде, он скільки ще буряка не викопаного, і організовано спокусились на дзвінчену приманку. Весь сеанс нетерпляче очікували забороненої сцени, а виявилось, це виробничий фільм про шахту під назвою Полюби мене. Шахта ніби зверталась до героя фільму, демобілізованого солдата, який шукає місце в житті. Творці картини назвали свої прізвища аж наприкінці миготливого скормовкою, коли зала вже спорожніла, і шмальний протяг гнав між рядами шелестливі обгортки від карамельок та викурював спільне розчарування старшокласників. Дзвінка била комара на своїй лиці, бредливо витерла руку об червоно-плюшову завісу, почала рахувати виручені гроші. Розклала у стопчики дрібноту, хтось підсунув її 15-копіечну монету деформованого випуску. Заходилось розправляти на м'якому з маленькою западинкою у центрі коліні пожмакані із запахом людського поту та духом продуктового магазину карбованці. Театрально вихоплювала з кубки зім'я та грошовий папірець, драматично скидала вгору білі руки з довгими, наманікюреними убузкове з чорною крапинкою нігтями. Розмашисто терла ним об гаряче коліно, розглядала навпроти світла і любовно клала на кубку. Це не заважало дзвінці Постерелювати оком на годинника. Ось ось мав прийти Богдан Гусляр на репетицію сольного номера, маршу ентузіастів на кукурудзяному стеблі. Два пружки кукурудзини акуратно підрізаються гострим ножем, підпираються маленькими плішечками. Тепер поведи по цих струнах іншим кукурудзяним стеблом, охнеш від несподіванки. Треба Сергія додому відправити. А чи бува дитина там не прокинулась? Сергію! Театрально заламує голос цвінка і моє надмушлеї руки після замацканих грошей. Біжу-біжу, цвіню, біжу, вже одна нога там, винувато озивається Сергій із кінобутки. Моя материнська душа чує, що дитина плаче. Мелодраматично вигукує вона, наче стоїть на сцені перед повною залою. Бери другу ногу і дай дитині соску. А я почергую, може, підкова загляне. Йому восени не спиться. Дзвінка натискує на систему Станіславського, жбурляє бік чоловіка об'єктивну причину, розраховану на суб'єктивну психологію партнера. То краще я почергую, дзвіню. Сергію, я ж сказала. Уже біжу, вже й друга нога там. Дзвінка перепоясує карбованці чорним гумовим кільцем, Гретельно підводить вище пані товстим олівчиком, розцібає ще один ґудзик на пурпуровій ковтині, по якій розкидано чорні відбитки різних газет світу. Замовляла Ярославі привезти з Озеси щось театральне для сцени, то яся й купила щось таке, як театральна тумба з наклейками афіш. Слухається, як Сергій зачиняє парадні двері, як шаркотить підошвами через асфальтований майдан. Як довго ще дзеленчить яска ключів у його кишені. Шановні товариші, шановні трударі солодкого, цукрового Донбасу, як називають наша Поділля, Виступа ні, треба патетичніше. Виступає талановитий народний музикант, колгоспний комбайнер із села Городищ, володар призу Золотий Колос Рівнобільського району. Тут треба зробити маленьку паузу, щоб інтригувало. Богдан Гусляр виголошує дзвінка, прогулюючись перед зеркалами гримерної. Між двома протилежними зеркалами її зображення так інтенсивно розмножується, що в тісній кімнаті збирається ціла агітбригада в однакових кофтах, в однакових сукнях, туфлях, навіть з однаковими обличчями і перуками. Давай завісу. Ні, стравай, недопалок викину. Просовую відхилені двері мокрого після лазні чуба Богдан Гусляр. Дзвінка театрально зойкнула, удавано засоромилась, а точніше швидко зіграла сцену здивування і підсумувала. Тяжко на репетиції, легко на концерті. У нас з тобою давно був аншлаг, Богдане. Донедавна Богдан соромився цього слова аншлаг, бо воно якось було сказане дзвінкою у його хаті при вимкнутому світлі, коли наспіх він одкинув скрипку в один пік, а смачок в інший, коли тягарець на стінного годинника над ліжком вжали в холодом гарячу Богданову спину. Він вважав це слово сороміцьким, аж поки на одному із весних концертів дзвінка, оголосивши перший номер, прибігла за куліси і вигукнула Амшлаг, товариші, при всіх учасниках художньої самодіяльності, при секретареві райкому комсомолу. Останнє було найпереконливішим аргументом глибокої гусляревої помилки. Тепер він іноді і сам його повторює. Коли бункер комбайна уже повин, а машини ще й на облій не видно. Але усміхається при тому і пригадує вечір, коли холодна гирка годинника опустилась на його мокру, розгорячілу спину. Ти з інструментом? Одним оком дзвінка зазирає в дзеркало, другим тримається за гудзок Богданової шкірянки. Він засоромився, одвів погляд у куток і сказав, «Ми без інструмента на вечірні репетиції не ходимо». Двері зачинив за собою. Навіть Богдан здивувався тіловитій нетерпеливості її голосу. Погасив у фазоні недопалок і зішмакав, на дзвінчених грудях якусь іноземну газетку. «А скажи, що не поїдеш у будинок відпочинку?» Закинула цвінка, хоч це була зовсім непідходяща нагода вирішувати долю Богданового відпочинку. І він відповів у класичному стилі городищенської дипломатії. в'їхав козак через місто під копитом камінь тріснув. Хтось обережно тонким музичним пальцем постукав у вікно – Першим це почув Богдан, і не тому, що він страхопут, а тому, що володіє бездоганним музичним слухом. У ритмі стукоту він навіть вловив натяк на мелодію із опери «Запорожець за Донаєм», більше того, вловив фальш у другому такті. Дзвінко, вибачай, що я вам помішав. Партитуру забув на тарілці Бубовна. А дитина? Сергій не почув її запитання крізь подвійні вікна, затягнуті вишневим оксамитом. Дзвінка швидко струсила з обличчя переляк, театрально поцілувала Богдана в щоку, застемнула йому сорочку на грудях, вийняла з його кишені маленьку кукурудзяне скрипочку, пхнула йому в руки. Грай з кінця! Розправила пожмакану газетку на грудях, підбила перуку на голові, знайшла зафоцкану вишневим варенням партитуру, випробувала перед дзеркалом напускне на вдоволення і прочинила вікно. «А ми тільки почали!» Умовляю Богдана, щоб не їхав у будинок відпочинку. Погляд на носі. А вже ж умов його цвіню. А я й умовляю. Ох, як це мені остогито. вигукує вона фразу із якоїсь уже забутої одноактівки і зачиняє вікно. Поїхали, Богдане, командує цвітка, коли Сергієві кроки зализує Воло, нічна тиша. Тергінська паличка в її руці тремтить, як гадюче жало.